Basmă în română. Cocorul și crabul A fost odată ca niciodată un cocor care trăia pe marginea unui iaz. Obișnuia să prindă pești din acel iaz. Toți peștii îl urau, dar el iubea toți peștii pentru că. Peștii sunt atât de gustoși! Niam! Cocorul servea întotdeauna o masă completă Se bucura mereu de vânat și de mesele sale Ce se întâmplă cu mine? Cocorul îmbătrânea și era tot mai slab Nu era el însuși Zborurile lui erau mai lente Am obosit deja! Și în timp ce se scufunda pentru a prinde pește, de cele mai multe ori, peștii îi scăpau din cauza mișcărilor sale lente oh, Mă dor rău articulațiile Nu te duci acolo! Cocorul te va mânca! A, nu-ți face griji! Nu m-a putut mânca în ultimele două săptămâni! L-am tot akinat. Dar vezi că nici nu se poate mișca! Și înainte ca el să încerce să mă prindă, eu sunt deja departe de el dă voie să-ți arăt! Ah, mâncare! Ah, am prins! Oh. Dar căzul lat pe apă, în timp ce peștii înotau mai departe la prietenii lor Ai văzut asta? Acum nu trebuie să ne mai temem de cocor cu timpul, el devenise atât de slab încât nu mai putea să-și procure hrana. Peștii înotau în jurul lui, iar el nu îi mai putea prinde. O, blestemată fie bătrânețea, Cum ar trebui să mă hrănesc? Îmi este foame de două zile! Într-o zi, i s-a făcut extrem de foame. Nu mai mâncase nimic de câteva zile. Pentru a-și satisface foamea, fără prea multă trudă și bătaie de cap, a pus la cale un plan. Oh, știu ce trebuie să fac! Pentru a iniția planul său, s-a dus pe marginea iazului, având o față mohrâtă, fără intenția de a prinde pește. Peștii, broaștele și crabii s-au gândit: De ce nu încearcă să prindă mâncare? Oh, arată atât de trist! Poate e foame! Va muri? Un crab mare, văzând Cocorul trist, s-a dus la el. Bună, bătrâne Cocor! Ce s-a întâmplat? Areți atât de trist! Vai, am niște vești proaste despre acest iaz. Vești proaste? Ce s-a întâmplat? Nu, nu am puterea să-ți spun asta. O, oh, haide! Dacă e vorba de iaz, trebuie să știm! Și noi trăim aici! Bine, dacă insiști Mă îngrijorează faptul că iazul va fi în curând lipsit de orice pește Care, la rândul lor, sunt sursa mea de hrană Lipsit de orice pește? Cum? De ce? Am auzit că unii oameni vor umple rezervorul cu noroi și vor planta culturi peste el Vai, doamne, e ghinion pur! Trebuie să le spun și celorlalți E teribil, groaznic! Oh! Ce vom face? Oh, Toate creaturile Iazului s-au îngrijorat după ce l-au ascultat pe Cocor. Vai, ce ne vom face acum? Puteți trăi în continuare pe uscat, dar noi peștii nu vom supraviețui! Ah, panica s-a răspândit! Având situația de partea lui, Cocorul a spus... Nu vă panicați! Există o cale de ieșire! Există? Da! Știu un iaz îndepărtat unde toate creaturile vor fi în siguranță Dacă creaturile sunt interesate, pot transporta câteva în fiecare zi în celălalt iaz, unde vor fi în siguranță O, oh, dată, rogă rog, ajută-ne! Ajută-ne! Ajută-ne! Ajută-ne, te rog! ajutorul tău! Toată lumea din lac era dornică să primească ajutorul Cocorului. Dar am câteva condiții. Care? Care? Care? Care? Voi avea nevoie de odihnă între călătorii, din cauza vârstei mele înaintate, și voi putea transporta pe rând doar câțiva pești. Oh, suntem de acord! Da, e în regulă! Suntem de acord! Suntem de acord! Creaturile erau pregătite să meargă cu Cocorul în condițiile stabilite de acesta. În prima călătorie, Cocorul a luat niște pești în cioc, dar în loc să îi ducă la altiaz, i-a dus pe un deal din apropiere și i-a mâncat. Oh, în sfârșit! Foamea mea este satisfăcută! După ce s-a odihnit un timp, când i s-a făcut din nou foame, a mers în a doua călătorie. Astfel, cocorul obținea fără efort o cantitate continuă de pește. În câteva zile, și-a recăpătat sănătatea și s-a întremat. Crabul mare voia de asemenea să fie salvat. Te rog, să mă duci și pe mine la cel azi. Un moment propice pentru a încerca o mâncare diferită. Bine, te voi duce în următoarea călătorie! În următoarea călătorie, după ce a trecut ceva timp, Câte departe este celălalt ias? Cocorul a descoperit că Crabul era o creatură destul de inocentă și nu ar fi bănuit niciodată despre planurile sale diabolice. Frostule, crezi că sunt servitorul tău? Nu există niciun alt ias pe aici. Am făcut acest plan pentru a vă putea mânca pe voi toți. Acum pregătește te și tu să-ți pierzi viața! Crabul și-a dat seama de jocul diabolic al Cocorului. Ah, nu voi muri în felul acesta, Cocor Egoist! Și fără să-și piardă controlul, și-a strâns repede cleștii în jurul gâtului Cocorului. A, ah, doare! Va durea și mai mult acum! Crabul a rupt capul Cocorului, astfel Cocorul și-a pierdut viața. Crabul s-a târât cumva înapoi în iaz și a povestit întregul incident tuturor creaturilor din iaz. Fiecare dintre ei i-au mulțumit crabului pentru efortul său Oh, crabule, ești atât de inteligent! Nu, cocorul și-a pierdut viața din cauza lăcomiei sale Și nu datorită inteligenței mele Morala poveștii Luați aminte, lăcomia excesivă este dăunătoare